Allahe, tu ta'ala, molimo da nas učini od koji ga se boje istinskom bogobajaznošći, od onih koji će umrijeti samo kao pravi mislomani. E, odmah na početku, draga braćo, onaj, napomena da, pošto je zadnja u subotom mjesecu, rekli smo da ćemo taj dres učiniti pitanjim, pitanjima i odgovorima. A tako, ukoliko, znači, imate neka pitanja, pripremite da nakon ove pitanja koji su nam došle ovaj, od braća i stara koji nas prate, prate onaj, preko peltaka, Dok na njih odgovorim, znači eventualno, ako imate, vi onaj pripremite to u svojim glavama. E, s tim što bi, e, znači, ukazano jednu stvar. Znači, prije svega na nam u, u, i sestre koji nam u pismen, pismenoj formi šalju pitanja. Znači, zamolio bi da pitanja budu što kraće. Znači, ne sad da se postavi čitava stranca, pola stranice znači čita Romanja moram čitati ode do do do tako kod ponekad zato postoji potreba međutim ponekad zato ono potreba znači bi možda bude ukreko kakav je propis toga i toga ili kakav je propis osobe koja čini tako i tako znači bez bez sada međutim u kolikima tako neki privatan onaj događaj tako dalje onda možete to poslati na moj mail tako da da, da odgovorim da odgovorim onaj e, preciznije jedno od pitanja je e, koje je stidno mjesto stidno mjesto kod žene e, na drugim na spram drugim ženama stidno mjesto žene, na drugim ženama. Odmah na samom početku, uh, u stvari, uh, pojastiću stidno mjesto žene uopšte. Uh, vi znate, Allah dao svako dobro, da je uh, stidno mjesto kod žene, odnosno stidno mjesto i kod muškarca, da se razlikuje od osobe do osobe. Pa tako, na primjer, uh, žena, kada su pitanju osobe koji su njoj strane, znači koje nisu joj mahrami, u tom slučaju, uh, stidno mjesto kod žene je kompletno ženino tijelo, osim lica i šaka, kod jednog broja uleme, dok drugi broj uleme kaže da je žena obojezna da pokrije lice i šake. Znači, to je razira koji postoji pod uleme oko pokrivanja, oko pokrivanja lica. Ovo kada su pitanje osobe koje, kada su pitanje osobe koji nisu mahram. Znači, to jeste, znači, mi smo govorili više puta što znači osoba koja je mahram. Znači, kada su pitanje strancu uopšte. Suprotno tome, suprotno toj vrsti ljudi, jeste muž. Znači, stidno mjesto žene, a spremljenog muža. Kada je u pitanju muž, znači, on može da vidi kompletno tijelo, odnosno svaki dio kod svoje ženi. E, s tim što odina pominjem, znači, da postoji mišljenje koje kaže da su pružnici, da nije dozvoljno jedno drugom da gledaju u polni organ, u slidno mjesto. I čak se spominje tu hadis, međutim taj hadis je lažan. Taj hadis je lažan. Znači, čovjek koji je dozvoljno da vidi kompletno tijelo svoje ženi, isto tako je ženi da vidi kompletno tijelo svog muža. Mimo ove dvije vrste ljudi, kategorije l ljudi, Nači između ove dvije kategorije, posliješ dvije kategorije, to su, prva od te dvije kategorije su lica koja su ženi mahremi. nači muška lica koja su ženi mahrami. Kao, na primjer, nijen brat. Kao, na primjer, nijen svekar. svekar. nači rekli smo da mahram je osoba sa kojom nije dozvoljena ženi da stupi u brak. Na primjer, nijen brat, nijen otac, nijen svekar, nijen dedo, dedo nijenog muža i tako dalje. Nači žena pred ove osobe smije da, e, smije da izađe, Tako na kažemo Filipke, da se vidi nje na glavu. Naci smije da izađe otkrivene je kose je pre takvu osobu. Kako da se vidi nje na ruke. Da se vide noge na primjer do ispod do, noge ispod koljena. Međutim mimo toga da se vidi nje na grudi, da se vidi nje stomak, da se vidi nje na leđa, to nije dozvoljeno. Naci to nije dozvoljeno. Naci Filipke da izađe pred ove osobe, naći da kažemo majici kratki rukava tako dalje, znači dozvoljeno. Sljedeća kategorija su druge žene. Znači, druge, druge žene. Znači, šta žena smije da, po, da pokaže pred drugom ženom? Žena smije da pokaže pred drugom ženom ono što smije muškaraca pokaže pred drugim muškaracom. A to je od pupka do koljena. Znači, od pupka do koljena je stidno mjesto. Mimo svega, toga je šta? Dozvoljeno. E, ovo se, na primjer, pogotovo e, tiče, na primjer, kada žena do i Kada žena do i djete. Na primjer, kada žena do i djete, da li je dozvoljeno da njen otac ili njen sekar ili, što ja znam, njen brat da vidi njene grudi? Nije Mađutim druge žene da vide dozvoljno je. Znači, što znači da nema zapreke da žena doji dijete u prisustu drugih žena. Međutim, da doji u prisustu svog brata ili svog sokra nije dozvoljno. Nadam se, da je ovaj stvar jesna. Jedno od pitanja kaže, as-salamu alaikum, zašto će kamenje biti gorivo u jahannemu? Zašto će kamenja biti gorivo u jahannemu? Allah tebalik wa ta'ala kaže, وَقُدُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارُ pokudu alnasu walhajan Allah tbarak va taala gori cu -e jehennemu gori cu -e serhat majhennaka je da ce gori -e ljudi kamenje da ce biti ljudi kamenje zašto to Allah tbarak va taala taku cu Allah subhanahu wa taala tak taku činju. I ni i mudrostoga zna samo Allah tbarak va taala Allah najblijeg zna radi tako da kažemo uh, stravični prizora u i tako da li imaju tim da je sad nam pojašnjen no zašto je to nije kao mnoge druge stvari znači osnova da Allah tbarak taala I ostvorio i naredio, zato što je Allah, tebarkovi ta'ala, to tako je tijelo da učini. Neke stvari su nam pojašnjene zašto, neke stvari su nam, nisu nam pojašnjene zašto. Kao što sam spominio u primjeru, na primjeru primjer, primjer, Abdest. Zašto su obdestu ruke peru do izalakata, ne peru se, na primjer, do e, iznad gore. Ili zašto se noge peru do iznad članaka, ne peru se do koljena i tako dalje. Allah, tebarkovi ta'ala, tako ljude iskušao. Opet kažem, postoje neki šarijetski propisi koji su nam pojašnjene zašto zašto je dozvoljeno, zašto je zabranjeno i tako dalje. Međutim zašto e, zašto će kamenje gori u jehanam? Biti znači nije pojašnjeno radi toga i toga. Allah, Allah naj zna. Eh, sljedeća e, dva pitanja dolaze odnosno vezana su za porodično, za porodično pravo. I normalno sam pomenuo da mi ove srijedom imamo, da mi ove srijedom imamo onaj Hajde, nema ja, problem njega tamo sa tencem. Pala, sebu. Hajde. Archeplak neka ali ali namoj pričajte. Dva pitanja svezana za politično pravo. Po, Poznatljujem da, znači, da mi srijedom ovdje imamo predavanje po stakšama koja je svezana za politično pravo. E, tiče se ovdje e, kada muž ima pravo, odnosno kada muž e, ima pravo da zabrani ženi izlazak iz kuće. E, ovdje jedno pitanje malo e, široko. Znači, rekli smo da u osnovi e, da boravak žene u kući da je to pravo njenog muža. Znači, da žena ne smije da izađe iz kuće osim sa dozvolom, osim sa dozvolom svog muža. Znači, žena ne može da ne smije da izađe iz kuće osim sa dozvolom koga osim sa dozvolom slobodno može. Međutim to ne znači da muž ne treba da dozvoli ženi da izađe iz kuće. Zato je došao sunnat posanika Aneki Sara ne može zabranjivati, Allah mu robi robima da idu džam. A čak usjedno tebe zatraži da tragedije do džam znači da je dopustiš. Pogotovo da ako zatraži od tebe da prisustvuje sjerima, gdje se govori o znanju, to jeste predavanjem i tako Odje sada je došlo pitanje znači ili čovjek potpuno zabranjeno važanje da iza izađi iz kućice. Znači ne da je gdje da makne. A što boljem hoće da je bi da zakopao kutja la arman, razmišljene tri kako, ne tri kapi za. Znači to je lakše, to je lakše rješenje. Znači to usavni usunallahu kusenika alejselatu selam. Kusenika alejselatu selam ka je namo zabranjivati Allahom robnjama da izađu džami. Aisha radijalallahi janallahu kusenika alejselatu selam su izlazna. Znači bilo da se radi osim ali potrebu il da se traže od od kusenika alejselatu selam se trkao sa işam radijallahu ta'ala anha znači što obučuje znači da oba osnova, da žena ne treba da izađe iskućje iz 800 uzvono muža ne znači da žena mora non stop šta znači da muž treba da zabrani ženi da izlazi igde. Znači, i gde i zato vam kažem znači s hrećem baš mnogo sar znači ne treba ode da se da se da se ode znači da se ode u krajinu osako da šta znači da čovjek ne da svoj ženi kak da izađe iskućje iz ne znači uđe mužu Nač odno su šerijata učinio pravo muže da žena boravi u kući da ne izlazi osim sa njegovom dozvolom. Ne znači to da nam daje sad pravo da na uzbilaj tala da čini nepravdu, da ne daže nam da vidi uh, sunce i tako dalje. Znači, to su stvari, to su ne na isprav. Onda sada kaže znači na koji način da utičemo na znači konkretno i neki događaj na nijeno psihičko, fizičko i vjersko zdravlje. Znate kako da učimo znači taj muzefi znači, da, da mu se kaže da tu nije surna na Allahu, pokselih alejhi salatu ve da mu sanata da mu sanau A zato znači, druga žena znači, kada su je Daće znači, mora dobro da vidi za koga se udaje. Naši dragi braćo i cjene sestre znači koji nas prati. Znaci danas se ljudi bilo da se radi muškarci, bilo da se radi žena, znači predstavljaju, znači predstavljaju da su vjeri više nego što jesu. Opět vam kažem, lahko je, znači kada izađeš na ulicu, kada izađeš u džema, predstavlja sebe kao vjernika, predstavlja sebe kao muslimana i tako dalje. Znači musliman je onaj koji muslimanu svoj put. Onaj koji musliman usvoj poroci. Onaj koji se boji Allaha tebarak i taala. Znači, bilo li se radi da, čovjek, da da mladić hoće da se oženi ili da djevojk hoće da suda dobro treba da se raspitaju. I zato jedna od situacija kada je dozvoljeno gibet, jeste kada se, na primjer, traži jednog koga savjeta. Na primjer, budeš upitan određenoj osobi šta, šta znaš, sa ciljem braka, određena osoba pita. Dozvoljite u tom slučaju da spomeneš, mahane neko znaš. I to se ne smatra šta? To se ne smatra gibetom. S druge strane, ono što vam opet skrećem pažnju, A to je yo petan skrećem paš yo petan skrećem paš znači kad opitam brak kad opitam ženba kad opitam udaja, ja znači prva i osnovna stvar neka bude osnovna sa uzvišenoga Allah te baruta taala da klanjaš istiharu yo petan kažem ne jednom da klanjaš istiharu jer znači kako joj čovjek se zaljubi znači zaboravi na istiharu i na i na majku na sve znači ne znači klanjaš istiharu međutim ne jednom da klanjaš istiharu klanjaš istiharu svaki dan moliš Allaha te baraque ve taala da ko Ako je zlo za tebe, ako nije dobro, ako nije hajde za tebe, da tu stvar od tebe šta? Otkloni. Da tu stvar od tebe šta? Udalje. Uzjiš neki Allah te ala, je onaj koji bolje zna tvoju kodis nego sam ti. Nego sam, nego sam ti. Zato tu stvar prepusti uzjiš neki Allah. Te Ova stvar je, draga braćo, teška stvar. Čovjek kada vidi neku osobu, kada vidiš djevojku, zaljubiš u nju, znači, opet kaže, znači, to te učini da si gore nego da si pjama. I čovjek ponekad ima strah da kaže da kaže Allah, ako je zlo od mene, odklonio od mene. Kako će to odkloniti od mene? Znači, sidleć se sve, ti moliš Allah da to ste Šta smiješ ti, ja bedlji? <gled> <gled> <gled> ovaj, oh, za goriho, za ženbu. <gled> <gled> znači... Kao što je rekao, nezir. Gdje je nezir? Nezir. Tu uzetiću njegovoru. je da pop živi sa njim, da govore bi ga da soženi. Kad <gled> bi <gled> pop bio sa njim, da govore bi ga da soženi. Koliko je spodnije žen? Lise. Znači... Međutim, opet vam kažem, znači, da čovjek, znači, Allahu tabarik wa ta'ala opučuje dobu, opučujte dobu što više. U ovakvim stvarima, ako treba je svaki dan klanjati stiharu, moli Allahu tabarik wa ta'ala da te uputi na ono što je hajde za tebe. I da određena osoba, ako je zlo za, za tebe, da tu, da to, da tu osoba od tebe otkloni. Znači, ovdje odgovor je bio, znači, kako ucati znači, na stanje teje sestre, znači, ucaj tako što se taj muž posavjetovati. I što ćemo se reći da to nije od sunmeta Allahu poslanika alejhi salatu ve selam. I ako ne prihvati taj savjet, znači potražite se od njega, znači neka osoba koja je učena, koja ima ugleđ određeno mjesto da ga posavjeti. Sljedeće pitanje koje je došlo također je malo duže pitanje. Glavno u ovom pitanju se kaže da su bili e, mladići i znači, девојка, koji su bili zajedno prinošto su upoznali vjeru. E, pa su zajedno upoznali vjeru, znači neki ode se spomni 11 godina su zajedno e uh, i uverio su Allahu t'barekutaala načibili. Mađutim muž je počeo da popušta. popušta. I dotleđe ostavio dotleđe ostavio na mas. I došlo je do razilaženja između njih. Znači radi Radibiri. Znači, Naći zato što ne vodi računa u haram, ne vodi računa o me i zato što je ostavio, što je ostavio na mas. Ode vaša sestra traži save znači šta po pitanju takve osobe koja je ostavila radi te stvari. Naći uh, Ovoj sestri kažemo, znači taj nijen muž bivši koji ostavio e, radi namaza, znači kažem, nijukom slučaju ne smije da se vrati tom čovjeku, osim kada se on vrati namazu. I kada se pokaj Allah, tabar hvita'ala, za svoj ostavljanje namaza i za te harame koje je, za te harame koje je čini. Jer nije dozvoljno ženi, ne boravi sa mužem koji ne obavlja namaz. Ja dozvoljeno ženi da boravi sa mužem kod namaz. Pogotovo znači što se radi o osobi koja obavljala namaz postavljena pa namaz. I rekli smo da kod islamskog učinjaka postoji dva mišljenja oko ovoga i da ispravnije mišljenje, da ispravnije je mišljenje jer kao što je to da bi Šejh Ibn Baz rahmetullahi alejhi, Šejh Ibn Sejmiina i, i veliko okura ulame da je ostavljanje namaza kufr. Draga braću, znači ispravnije mišljenje kod islamskog učinjaka da je ostavljanje namaza nevjerstvo. Znači da čovjek pa, pa makar da je ubijeđen odnosno da zna da je obaveza namaza, međutim namaz ostavi iz lenosti, znači smatra se da je počinio djelo kufra. Znači po ispravnim mišljenjima kod islamskih, kod islamskih učenjaka. E, na osnovu velikog broja hadisa, na osnovu predela da ashab Allahu poslanik alayhi salatu salam li kaže da ashabi, znači ovo što se ćera, znači obratuje pažnje da se ne začuditi, nije moj govor. Pa znači, ja vam prenosim gdje kaže da sahave Allahu a.s. nisu ostavljanjem neke stvari smatrali na osim namaza. Znači, ostavljanje namaza pa makar izvjenosti s toga su smatrali na vjerstvo. I naosta u riječi postanika a.s. hadis je u Muslimu, hadis je u Muslimu. Da postanika, sjećam sve u Muslimu, da li u Bukhari tačno ove riječi, ne mogu da se sjeti. Međutim, hadis je redostojan da je postanika a.s. rekao između čovjeka i kufra i širka je namaz. Pa koga ostavi, on je od njih. Ovo je reč poslanika, alaihissalatu wassalam, فمن تركها فقد كفر. Pa ako ostavi namaz, on je počinio na vjerstvo. Pa ako ostavi namaz, on je šta? Počinio na vjerstvo. Tako da ova osoba, znači, ovdje se je znači da je muž već ostavio ženu, međutim, on je u stanju da je ostavi namaz, znači kažemo ovoj ženi nije dozvrano da se vrati to mužu, osim ako se on vrati namazu. I ova stvar koja se dogodila može da bude od Allahove milosti prema ovoj ženi od Allahove minosti prema ovoj ženi. Zato što je Allah tabaraki wa ta'ala učinio da ona bude svjesna ovoga. Znači nije krenula njegovim putom. Jer da je krenula njegovim putom pa ostavila namaz. Pa ostavila namaz. Znači bolje bi je bilo da su je sve svim u siveti dunjaluka zadesili nego da je ostavila namaz. I zato ovo može biti Allah tabaraki wa ta'ala minost prema njoj I neka kemoli Allah tebarak ve da dadne ono u mu je khair i znači kažem znači, da nikom u slučaju nije dozvoljeno da se vratiti obojici znači šta je sada na nju na njoj bude strpljiva nek bude ubeđeni da će Allah tebarak ve taala stvar zemje boljem stvari neka moli Allah tebarak ve da joj pomogne neka moli Allah da joj podari da podari da joj e, znači međutim prilikom kod ovoga pitanja želio bi, želio bi da Uh, da skrenem, znači, pozdrav jednu sar. Draga braća, to je pitanje namaza. Znači, pitanje namaza, namaz je prva sar za koju će čovjek biti pitan na sudnjem danu. Za me žma mebu Dawudu sam sunanu, adebu Hureyre radi Allah ta'la ta anhu, da Allahu sanih sallallahu alaihi wa sallam kaže prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz, as-salah. Pa, kom je namaz bude dobar, sve drugo će biti dobro. Kom je namaz ne bude dobar, ništa mu drugo neće biti dobro. Kome namaz bude dobar, sećo biti dobar. Kome namaz ne bude dobar, ništa drugo neće biti dobar. Ovdje kada se kaže u hadisu da prvo za će biti pitan, jeste, jeste namaz, misli se na pet dvokrat namaza u dan. Jer muslimanu i muslimanki koji su puno liatni, im je da obavljaju pet namaza u danu i noći, to jest u 24 sata. I prvo svakog od nas, znači svako od nas ovdje u ovoj prostoriji, prvo za će Allah te ta barekuta taala pidati jeste namaz. Ne ste pitatni za imetak, ne ste pitatni za poru, će ne ste pitati, nego ćete pitati pitat za namaz. I zato vidite zašto je u Kur'anu spominjanje namaza došlo na toliko mjesta. Zašto je u sunnatu posanika alaihi salatu wa zašto je namaz došao i spominje se na toliko mjesta. Zato što je to prva stvar za koju ćeš biti pita su dnjav dan. A i to je prva stvar od dijela nakon šihadata la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Jer čovjek ako kaže da vjeruje, međutim to ne dokaže svoje vjerovanje. Znači, da li taj čovjek može biti pravi vjernik? Da li taj čovjek može biti vjernik? Da li možeš da čovjek kaže da voli nekoga međutim, ama baš nikako ne pokaziva dokazom, do ni sa ne dokazuje tu svoju ljubav? Nego čak šta više je potpuno ukrenuo se od te osobe, ne čini nikakvo dobro, čini joj zlo i tako dalje. Da li se vjeruje tom čovjeku kada se kaže da voli određenu osobu? ne znači nemiruje se. Osoba koja kaže da vjeruje Allah, i kaže La ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah, i da je Muhammed Allahu poslanik, i kažeš mu Allah ti naredio da obavljaš pijet fakat namaza, Allah u Kur'anu na skoro sto mjesta naredio, obavljajte namaz i dajte zakat. Prvo zašto ćeš biti pitan, nasunjem danu jeste namaz, znači sve to možeš da čuješ, tvrdješ da si musliman i onda kažeš ja to neću da obavljam. Znači ovdje vam kažem, znači, možemo mi misli što mislimo, možemo živiti u sredini u kakoj živimo, međutim, znači stvarnost je ovakva. S druge strane samo zamislite, znači da neko pogrešno ne razumije, da ne kaže neko neuzbilja i tale da su rekli da se čovjek treba razbiti od žene, uh, radi ovoga da da, čovjek, da da su ljudi nevjernici i tako dalje. Znači ne, znači čovjek može da ima opravdanje u neznanju. Znači može da se čovjek koji odrastu u sredini ne zna, kaže da musliman, međutim ne zna ove stvari koje vam ja sada govorim. Znači može da ima opravdanje u tom znanju. Međutim čovjek koji zna, da ne kažem čovjek koji je praktikovao, znači on nema nema opravdanju tim svojim opravdanju tim svojim djelenjem. Z druge strane je samo zamislite da u islamskom pravu, u islamskom pravu znači u šariatskom u pravu, u fikhu, znači u kaznenom pravu postoji kazna za nešto što se zove ostavljanje namaza. Ovom vam opet podvlačim da vam ne kažem to ja, ja vam samo prenosim. Pa se tako na primjer u Mezebobu imama Ebu Hanife, koji je zastupljen ovdje, kaže da se ta osoba zatvoriti u zatvor i da će se čak i udarat dok se ne vrati namazu. Kod imama Šafije, Malika i Ahmeda ta osoba se ubija, znači za njega je smrtna kazna. Zato što ostavljanje na namaza, znači nije samo nekada kažemo šteta koja se vraća na pojedinca. Pači to je šteta koja se vraća na društvo. Jer ona osoba koja ne obavlja namaz, koja se Allah te barek ve taala ne boji, on da je za pravo i drugima da se za njim povedu. Jer na kad jedan počinje, a drugi počinje, a treći tako dalje. Znači osoba glavo u kući koja ne obavlja namaz, kako će, kako će drugi obavljati, kako će drugi obavljati namaz? Da ne kažemo da drugi je harami koji dolaze i tako dalje. Znači draga vraću, znači Braća moja, braćo. Naći pitanje namazaje, je, znači stvar oko koje, je, znači nije kao neke druge stvari gdje kažemo ima nešto što je haram, pa čovjek da kažem, učini haram, pa dobra djela bri, bri, bri, brišu loša djela i tako dalje. Mećushab me Allahu upssani ka ali salatu selam saznalo se deseti, znači, da, da bude doveden ashab koji je pio alkohol. Pa smo vidjeli ona koji počni iz da nas Allah te bare pita na seču toga. Majutim pitanje namaza i nešto sasvim drugo. Znači to su ruknovi, ruknovi s i zato Allah vam dao svako dobro brate pažnati. Čuo sam zamišljenje da se brada može miriti četiri prsta od onje usne. Znači ovako, koliko je to mišljenje jako i da li se smije po njemu, njemu, po njemu postupiti. Znači odmah da vam kažem znači, da po pitanju e, e, muškarica i puštanja brade, da su sa četiri mezheba na stanujište muškarca obavezno pusti bradu. Odnosno da mu je brijanje haram. Znači muškarcu je da brije svoju bradu haram. I to je konsenzus islamskih islamskih učenjaka. Znači, da je brijanje kao brijanje haram. To taj konsenzus je spomeno Ibn Hazm rahmetullahi alejhi susun dilo meratb i ijma. Na znači, Ibn Hazm susun dilo meratb i ijma je spomeno koncenzus islamskih učenjaka po pitanju po pitanju uh, brijanja, po pitanju brijanja brate. Sada dalje kod dužine tu po se razlaže. Da kažu mora se pustiti skroz, ne smije se ništa kratati, drugi kažu mora se kratati, drugi kažu da četr, 4 prsta i tako dalje. ovo mišljenje postoji, znači da se 4 prsta mjere Načini kažu da se mire da su fati ovdje drugi kažu da se znači stavi ovdje i sve što ispod 4 prste da je dozvoljeno potkrat. A ovo je bilo mišljenje Šeha Albani rahmetullah alayhi i Šeha Čanslera takođe mišljenje zastupao naših Abdul Kadira Nawrah rahmetullah alayhi znači vidio sam ga bi šef pute da pokazivo da je dozvoljeno znači mimo ove dužine da se brada da se brada skrati. Međutim znači nas obižali da skrati da da skrine pažnju znači makar to da kažemo uh, stvar oni za kojim bi se trebalo da se pogodi znači nije koja se praktikuje Međutim, opet vam kažem, znači, nisu ljudi dokaz u lju, vjeri. Znači, dokaz je da kažemo tekst Kur'ana, sunnata Allahu, posanika, alaihi salatu sanam, govor islamski učenjaka itd. Znači, poslije desetine hadisa, posanika, alaihi salatu sanam, gdje se kaže, uh, puštajte prade a kratite brkovi. Znači, ne jedan, nego desetine hadise. Zato možete se vratiti na Bukharu i na vraci muslima i sve to vidjet ćete. Kod imama i bu Hanife je obavezno. I u Hanifijskom mezabu je, znači, nije Znači nije dozvoljeno, ne znači da je da može, nego nije dozvoljeno nukom sučaju da se krati iz podružine šak. Međutim, u sakvom sučaju, znači, skreće pažu na to, znači da je, je Ibn Hazben spomnije, znači, brijanje kao brijanje da je na Haram po koncesus islamskih učenjaka. Imamo dole više pitanja? Ako nema tvi... Nema, ne nego ovog od Flomastara pa Nebo nema hađije pa neobično, la ilaha ilaha ilaha Ovi koji Ajde. ne znaju hađe, namacu na Ivatovicu. Vala, vala, vala, kuhađa ilaha ilaha. Dobu se Allah smilijevi. Kaži, adan brojak ti što treba odrasiti. Reci. Da, kad se ide na putovanje ona, i zaskačivanje namaza, koliko dana je dozvodno? Mm -hmm. Ako ide na, da boravi 12 dana, na primjer, ili dvije sedmice Dobro. Sad da se e, dobro, gledajte. Znači, sad ću vam u, skrati skratiti e, znači, te propise koji su vezane za čovjeka koji putuje. E, od, tako da kažemo, e, lahkoće, odnosno nedostavnosti ove vjere i propisa olakšavanja jeste da za određene osobe postoje određena olakšice. Tako, na primjer, osoba koja putuje, znači koja je putnik, e, nije obaveza te osobe, na primjer, da posti. Primjer, ako ok se da u tog Ramazana putuješ, e, normalno obaveza Ramazana je, post mjeseca Ramazana je obavezan. Međutim, desi se da putuješ. Da li si obavezan da taj dan putuješ? Nisi. Dozvoljeno ti je dozvoljeno ti je da jedeš i piješ. Međutim, normal taj dan, ili još drugi dan, ako ok se desi da si na putu, e, obavezan si poslije da napustiš. Znači, mimo Ramazan. S jednim što ovdje ukazujem, znači, je da ovdje nije dozvoljeno, znači, da je haram činti nešto što se zove prevara ili varka s osjećaje to zove hila. znači da čovjek krene na put kako bi, znači sebi dozvolio da taj i taj dan na posti. Na primjer sad bude na primjer teže malo postiti. I hoćeš da na postu ištrkneš do do konjica, vratiš se na taj dan. I svako jutro podješavaš ti sat dva sata i onda kažeš eto kad dođe šta, kad dođe onaj, kad dođe januar, onda ću se to naposti. Da li je to dozvoljeno? Znači, obrate, brate, požu, to tu to nije. Mađutim, ako se desi da putuješ Znači, od olakšica jeste da taj dan, da taj dan ne postiš. Dobro, e, postoje također propisi koji su vezani za namaz. Koji su vezani za namaz. Pa tako čovjek koji je na putu, on četvrorekatne namaze skraćuje na dva rekjata. On četvrorekatne namaze skraćuje na dva rekjata. E, jedan broj islamski učenjaka kažu da je obaveza skraćivanja. Znači, mora skratiti, obavezati. Dok drugi kažu da je prepušteno na tvoje volje, To ste pohvalni. Kod imama Abu Hanife, kod imama Malika obavezno iskreciva je namaz. A čika znači, senegi na putu, moraš planjati dva. Normalno misli se kada klanjaš sam ili kada ti predvodi džemat. Međutim ako se desi da uđeš uh, u džamiju, odnosno da klanja ili da klanjaš za imamom, vama karvan džamii, ko klanja četrakjata, ti ćeš da nije klanje koliko? Ti ćeš da nije klanje četiri. Dakle znači, ti nećeš kad on preda dva sala, kad on uh, na prvom te şeyhu dođeš i na primer preda, a on dalje neka Sam i ustvar ne. Znači ti klanjaš, ti klanjaš za njih. Sada se ovdje postavlja nekoliko pitanja. A to je jedno od tih pitanja kada čovjek počinje sa kraćenjem namaza. Počinje ćemo dati. Naprimjer, ja sada idem za Sarajevo. Znači vidjet ćete da do Sarajeva može namaz da se krati. Krenuo sam, naprimjer, e, iz Mostara za Sarajevo. Kada mogu da počinjem krati, odnosno dvije mogu da počinjem krati namaz. Mogu li odmah dok sam u Mostaru? Počet krati namaz, ne mogu. Znači moram da odputujem toliko da počnem, da tako kažem, da se zove Musafir, osoba koja putuje. Pa tako Lema kaže, kada osoba napusti, da kažemo kuće svog mesta svog grada, znači, odmah da može da počne krati. Naprimjer, izlaziš, da kažem, da kažem, da kažem, izlaziš do stara, dođeš do Drežnice. Naprimjer, inače, kad putujem do Drežnice, Drežnica je tu. Znači, može u Drežnice krati namaz. Ode ide mudrije što na kupanje. Hoće on kratamo namaz. Neću. Daći dreže se tu blizu, na tlima par kilometara. Daći vidite ćete da je put, da musafir, da čovjek stiže na naziv musafira kada namijeti da puti 80 km i više. Daći po sva četiri mezheba, postavljena je granica to je 80 km u mišljenji je od Abu Sheikh bin Baz rahmetullahi alayhi. Majutim Kada kreneš do tog mjesta, znači naumio si da dođeš do mjesta koje je udaljeno od 80 km više. I napustio si kuće svog mjesta, na primjer, došao si do Drežnice. Odmah tu možda počneš kraditi. Znači, zato što ti ideš nadalje i ti si već osoba koja se naziva putnik, već se naziva Musafir. Međutim, da putioš da manje razdaljena od toga i da ti to krajnja destinacija, nije to dozvoljno. Je li ova jasna? Dobro. Međutim, sada kada dođeš, na primjer, došao si u Sarajevo i biće samo jedan dan. Naći tu će šta? Da ćeš znači, sam podne ćeš klanja dva rek'ata i kindi ćeš klanjat isto dva rek'ata. Dači, hemo što možeš da što što i kratiš, također ti je dozvoljeno da ispojiš. Šta znači da ispojiš? Naći da kranjaš u podnemskom vremenu ili da klanjaš u kindijskom vremenu. Dači ti na ta dva namaza. Dači klanjaš dva rek'ata podne preselamiš, odma ustaneš i klanjaš dva rek'ata, kindijena namaz. Naći možda to obaviš u podnevskom vremenu, znači da je umjesto da čekaš kinđijsko vrijeme da kanjaš u podnevskom vremenu ili da podne ostaviš i da kanjaš zajedno sa kinđiom u kinđijskom vremenu. Važit je sada jedno pitanje koje se postavlja, jeste na primjer kada dođem u neko mjesto. Došao sam u neko mjesto i u to mjesto ću boraviti više. Na primjer boraviću u to mjestu 20 dana. Naći ja nisam kuć. Ja dakle, zato što mi kućom ostao. To mosto što, što brac sada pita. Naci nisam kući kućao ono ništa. Međutim došao sam u Sarajevo Borović na primjer 20 dana. Međutim i što nemamo nije kuća, došao sam tamo radi određene stvari i ja se šta? Ja se vraćam. Sadodi kod istansku čijaka posti govori. Međutim ispravno mišljenje. Da, čovjek ako misli boraviti četiri dana i više, znači u tom slučaju šta? Znači planjate namansko kod svoje kuće. Ako budeš boravio manje od četiri dana, onda ćeš u tom slučaju šta? Krat Naprimer, došao si u Saraju, bićeš dva dana. Došao je u Saraju, radnečaj, bićeš subotu i nednju. Znači, u tom slučaju možeš i da kratiš i da spajaš. Znači, taj tvoj mali boravak se smatra isto kao da je to vrijeme u kojem se krećeš. Znači, taj mali boravak. Međutim, ako budeš boravio više, onda u tom slučaju šta? Onda u tom slučaju uzimaš propis peset. Ti nisi osoba koja se zove mukim. Znači, osoba koja je ocijela e uh, načesto baš ti se ne smatraš kao onaj koji kod svoje, uh, ti nisi kod svoje kuće. međutim imaš hukm, odnosno uzimaš propiste o sebi kako ko budeš od dana od ono nekoliko ti kažeš više od 4 dana do 10 dana i tako dalje znači škanjećeš kao da si kod svoje kuće jel' vam ovo jasno? Dobro. Tači e, brate pažnju aloha se smilo na najdužsta. Naču mi ovaj stvari e, znači moje da vam bude teško pitati. Znaci pogotovo stvari koje su vezane za namaz. E stvari koje su vezane za stvari koje se ponavljaju često. Abdest, namaz. E na primjer čovjek koji ima para, pa svake godine daje zakat. Jer se zna da se opet vam kaže, zna se da se ti da dođuje čovjek, znači lično mi se da dođje čovjek nakon nekoliko godina i kaže baca znači, ja nisi znao da se to tako i tako radi. Znaci na primjer pogrešno da obave zakat. Ili pogrešno na primjer određene stvari činio koje su vezane za namaz, ili koje su vezane za abdest, ili koje su vezane za ovo, ili koje su vezane za ovo i tako Ta osoba ne, je sam, u, sama tu ukriva. Zašto? Zato što nije pitala. I zato vam što vam kažete, znači, ovi stvari ne treba ću ovaj da se stidi. Znači, pa makar da bile neke stvari koji su, ili neke stvari koji su intimne prirode, znači, koji se vežu za odnos između muškarca i žene, na primjer, u braku. Jer znate da u islamu postoje određeni propisi, znači, koji su vezani za intimne stvari. Također tu čovjek ne treba da ima stid. Znači da pita na jedan ili normal način, ili da pita na samo, ili pita javno, da kaže kakav je propis eh, takve i takve osobe. Jer, ja, draga braćo, znači, ovaj način pitanja i ovaj način, eh, da kažemo, vraćanja, odnosno postupanje potome, to je ono što mi možemo, to je ono što mi možemo od primjene šariata. Allah i na prijatelji, znači na prijatelji slama, kad su tijeli da, da kažemo, da, da, da, da, da ubiju muslimane, da kažemo, da, da, da uzmu otmu snagu i utce od muslimana, od prvih stvari koju su radili jeste da su ukidali šariatske sudele. Jeste da su ukidali šariatske sudele. Znači, stavljali su džamiju, neki snomal koji su bili najgore i rušili su džamiju. Međutim, hajde ti klanjaj, svoj islam ograničen pet, fakat na maza, mimo toga ne moj ništa. I zato vam kažemo od, od prvih stvari koju su radili, zato znate četiri sineke godine, da su na ovim prostorima, znači komunisti su ukinuli šariatske sudele. Nači do četiri sine koje godine naovi prosere su bile šariatski sudovi. Čovjek kad hoće da se ženi, znači dolazi kod kadije. Bito nakoj inače da se so oženi. Nači u tim stvarima koje mi na primjer s ovdje govorim. Kada čovjek ide da se razvodi, znači dolazi kod kadije je pita da li se čovjek razve se od toga, da li žena smije. Svako im neće biva razvod brak i tako dalje. Kako ovo kako ono? znači sve su bili šariatski sudovi. Međutim ti šariatski sudovi su kinuti. Zašto? Zato što oni koji su kidali te stvari nisu tijeli da dozvori muslimanima da primjenjuju islam u javnom životu. Jer vi znate znači da ova vjera, Allahu wa tabarak wa ta'ala vjera, je nešto što je čovjekov život. I sam svoj život trebaš da uskladiš propisima islama. Znači ne da uzmeš jedan dio da drugi dio odbaciš. Allah wa ta'ala kaže, govoreću o židovima, efe tu'minune bi ba'da il kitabi wa takfiruna bi ba'da. Zar jedan dio vjere da prihvataš, a drugi dio je da odbacivaš. Uzmiješ, na primjer, uzet ću namaz, uzet ću ovu svar, međutim, neću kako postujem. Da li postujem halal ili na haram način. Neću odračuna o tome sa kim se družim kada izađem iz džamije i šta to društvo govori i tako da. Znači, uzet ću ono ili da, kažemo, da čovjek kaže uzet ću ono što meni odgovara od vjeri. Ne. Znači, Islam je nešto što se traži od trebe da potpuno prihvatiš, onako kako Islam jest. Znači, normalno čovjek ako ima određene slabosti, kad čovjek tek ulazi u vjeru, znači uzmaće da kažemo onoliko koliko može i voće se računa o nečemu što je zove potpunost. Međutim, kada govorimo o načinu življenja Islama, znači, mora da se vodi računa o ovim stvarima. I zato danas, hvala Allahu Tebarizu wa ta'ala, znači, da danas imate veliki broj islamskih stranica i na našem jeziku. Znači, unazad nekoliko desetina znači, nije bi, godina nije bilo, ne zato što nije bilo internate, nego hoće da kažem nije bilo u smislu da se dolazilo, da je omladna vaših godina dolazila i pitala ove stvari kojima danas se mi pita. Znači, nije toga bilo. Znači, imao si naučiš ono kako se klanja, ide u džamiju i to što se znalo od islama. Veći ti dan svala Allah, ima literatura ima knjiga, ima stranica gdje ljudi postavljaju pitanje. Gdje kaže kako da postupimo ovdje, kako da postupimo ovdje. I, I kroz te je stvari, mada ponekad one budu tako da kažemo bolne stvari, kao što je na primjer slučaj ove sestre koja pita, koja je se desilo ovo sa mužem što se desilo. Međutim, ovo upućuje na jedan veliki hajro. Upućuje znači da je ljudima stalo do propisa islama. će znači, pogledajte kakvim ljudi, e, da kažemo, okolnostima, ipak sam u tome godine je računao nečemu što se zove namaz. Znači, nije lako biti, da kažemo, deset-jedanest godina sa nekim, Ju dana sada je je srni od njega jude, zađutim, je da međutim opet samo tome pita za nešto što se zove šta za nešto što se zove namaz. Znači sliče moje stari su su meni dosta dolaze. Međutim na primjer kažem kada dođe primjer pismo od sestre na primjer koja živi u Nevinduš sredini koja je bila setkinja ili koja je bila hrvatka koja je prihvatila islam pa pita kako da nosi svoj hidžab kako da ovo kako da ovo znači u tim sredina. Znači u istom upuči znači koliko ljudi stalo do Allaha vjeruje, koliko ljudi stalo do primjena šerijata. I zato, s druge strane mi možemo vid, znači mi koji živi u Oze, znači može radiš da se nosiš kako hoćeš, da govoriš šta hoćeš, da, da, da, da niko ti ništa ne kaže. Znači imaš tane na neki način slobodu u odnosu kako to odnosu na ljude koji žive u drugim koji žive u drugim sredinama. Tako da alhamdulillah, a chi u usam tam. Ma ne ja pitaj. Hajde da vidimo. Još pošto sve da radimo sa bojama i farbama, oni ne od kućnim, ako je teško skidaju s ruka. Kao pa, ono desi se nako namaza da se primijetivo. Ono. Hm? Znisam dobro pročitam. Da sarajite i pričate pa dišete sjeno par puta. Ovaj je odmah poslaja, a bedena za žentlo. Boje je ova je <laughs> <laughs> Bojila, pur, ljepila i Znači, ako e, od produslova ispravnosti spravnosti abdesta jeste da se na tijelu ne nađe nešto što sprečava dolazak vode do tijela. Znači, na primjer, da bude komad boje. Međutim, boje je ono u smislu da, da sprečava da, da, da, da, da, da, da, da voda doći. Znači, kao što, na primjer, kad što puno masno i ti vidiš, stavi, vod, vidiš da voda ide. Znači, tu, znači obdje si tu neisprava. I obaveza je da šta? Obaveza je to odkloniš. I za tu tim stvarima od računa, znači, da staviti neke rukavice ili nešto. Međutim, ukoliko i malo ima nešto što sprečava dolazak vode, znači, do tijela nije dozvoljeno, nije dozvoljeno. E sad, postoje neke stvari, na primjer, e, m, e, spominje se, na primjer, da masnovo ulje ne sprečava. Znači, koliko ti izgledalo ruke, masne znači, on, Znači, Čim, ne sprečava, prihvata. Dola. E sad, znači, kakve su ti tačno znači, te boje i to, znači meni nije poznato. Međutim, vi vidite, znači na neki način možete da, da li ono sprečava da voda ikako dođe dole, ako sprečava mora se odkloniti prilikom uzovanja. A ono, stvarno se teško onaj skita. Nije lak na prijem, može, ali ima o, poljep, ono, koristimo. Daj si se na no, prijem, s ne ovdje jer on ne? teško baš uvijek nazadšao pun dan pa se ne mora s kim on ne vidi nikak, ne se nikakvo tek se vidi kada se ispila ruka nakon, ne, znam, ne ja znači ne znam znači ono što ja znam znači jeste da je u svačem trzmezheba znači da je obaveza da se odkloni sve ono što sprečava dolazak vode tu do tak se sa te nikije stvari neko to sad dozma, razumeš, propis ako imaš nešto, znači u tvom slučaju po nekim mišljenjem bi se trebalo uzeti temom, ja baš. Međutim kažem, ne znam. To znači, je odgovor moj na ovo pitanje, da ne znam. Znači, prvo što pitane, na kome na kome, ovaj, na kome od toga takođe. Ana da... rukavica nagriz, znači rukavica ona. I rukavice. Nagriz. Znači, na... <gledanje> na pa nea što rukavice muzme mu tamo. <gledanje> A na <ne, rukavice>, prsta <gledanje> znači? znači, znači Valaj ne znam. <gledanje> znači kažem, znači dopo gle, dobro, ima vas još šta? A, ako spojim Kiki i kin, podi Kindy znači u podnevsko vrijeme i desi se nešto i ne ne vratite se u svoju znači desi se nešto na put znači ne mogu izaći iz tog grada a klanjao se već podi Kindy znači klanjao se klan kuć a ne, ne gdje se klanjao u klanjao podi Kindy u podnevno vrijeme klanjao sam yeah. imamo zamjer da piknem do Sare a međutim nešto se desilo znači, na put znači ne mogu da a što znači da sarajevo, to ovdje pa pa imamo za jedan dan sare međutim desilo se nešto sa Sare znači desilo se srećan putamo kući do a klanjao sam podi Kindy što Ja ne, pošto mi sam ja. sam sam ja sam. Da, ko sam ti alo? He he he. Hajde pola, razumije se, ja kući anis, sa mja donaj. Načao se klanju znači ne ispravno je što sklanju. Mađutim znači, ti ode ako se u Mostaru, znači ode se smatra šta? Ode se smatra, ode se uzmaš propisne osobe koja boravi. Aj dobro, ako samanje četiri dana, majka tri dana. I kreno se znači, ako se ne što nema zapet, znači ne ne se so može zaponavati. A, samo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 a miđe, da iđe, tetke, znači, to je nešto što je najbliži. Znači, vodiš šačuna, znači, otim o sebi. Mimo ti osoba, znači, nisu obavezna, razmišljati, utržavati. tim, koliko toliko da se smatra da održavaš, održavaš. Na jednu pitanju, ja sam, ali ja kažem, na početku, bili, dobro, tog nekog primjenjivanja. I mene jedna stvar, stavno, primjer, ja idem stavno isto pošto to uradim blizu i sve tamo se dešava isto stvari da sam mi rekli smo nek a tamo se viže kri. Povestalo pa isto pitanje ono koji postavlja ljudi nas svim govorom o promjen džamije, a mi da bijemo džamija. Se, no, kako misliš? Nisam posla... te razumio. Kad klanjam kad klanjam, klanjam kako je recimo normalno. Dobro? Tu u odrežnoj džamiji klanjaju ljudi tako brzo da to nema. No, Ako je... Pa mene interesuje da li ja pravim grešku, pošto oni versu na, na, na, na kraju, a ja sam tek negdje na polovini, ili ja moram prati to ovim malom takvom brezimu. Znači, vidio ovo. Znači, imam, imam, ako ima najmanju granicu smironosti na ruknu. Ako ima najmanju granicu smironosti na ruknu. Ako imam, ima najmanju granicu smironosti na ruknu. Znači smislu, ako učini seđdu, ako učini ruku, da kaže, na primjer, ode na ruku, Allahu o ekvar, da jednom fino može izgovoriti, subhana rabbil azih, ako možeš toliko uklanje za tom osom. Ako je brže od toga da ne može ni jedan put izgovoriti, onda traž drugu džamiju, jer znači taj namaz je neispravan. Znači Zato što od uslova namaza smire nos, znači to rukn. Namaza smire nos na ruknovima. Naci to je to je granica. Naci ne treba sad znači ima neki neki ljudi popitaju onoga plaćiraju. Naci pa misli da sad razumiješ mora biti dugor. Naci ne, znači ako onodi je na primjer na ruku Subhanallahu bilazim, Sami Allahu liman hamida, Allahu ekber Subhanallahi. Allahu ekber. Allahu ekber Subhanallahi. To je najniža granica. Naci to je granica ispravnosti. Međutim ako radi neke druge sare, radi smirenosti namazu, želiš da promijeniš džamio, znači dozvolen ti je tu stvar. Naći da odeš negdje, znači ako je pa makar je da je dalja džamija, imaćeš nagradu za više koraka i pogotovo za to veću smjernost na maz. Međutim da kaže da ostaviš namaz, na znači, ciò što sam spomenuo, to je to je granica. A ima mode ona je sa sa sa, sa paltom, ja, paltaka. Ljubove za čuje kopila svoj rod, na primjer ako se u to kući terobe ne nalazi pas. Razumem. <laughs> znači, znači. Pa ako ju šufali, ne. Ima madž. Dobro, spodne, dobro razumijem. Ću ču ja, malo. Dobro, ne, znam, hodim, cić, sad kući, treba... ne, ne, ne trebaš. Znači video znači u takim stvarima, znači, a, ako pitaš u vezi nečistoći. Znači, što će, znači ta, taj stvar, taj čovjek što radi tu stvar, znači, da kaže zabranjeno stvar. Znači nije dozvoljeno držati psa bez bespotrebni. Znači dozvoljeno u određeni potreban držati psa. Međutim ono što je danas proširamo, znači da ljudi svakako drži onaj Kerala da da da da znači vallahi znači ja, vallahi habula wala kuvvata illa billah znači, znači ljudi po piu po piečuku i yeah, on popionda Allah mi živa istina pa yes, ne hođemo kućku čuku pomol skači ne znači da, da znači da ne može dozvoliti da čuku potebe skači međutim sad onoj, ti da ti dođeš međutim <camati> sad da ti dođeš znači da da misliš jel' ovde sad neđjaset nije ovde neđjaset znači ne može na to znači votrač on ne znači to ne može osim ako si siguran je video onda razumije ide oper Međutim, opet s druge strane pozdiv, znači šta, šta je neđaset ako te pas dodirne dlakom? Naprimjer, to, prođe paratelju očeše se, znači nije, nije to neđaset. Ako te balom dodirne, ili pa da ostane trag na tvojoj odjeći, to je neđaset. I samo taj dio treba, samo taj dio treba opriti. E sad, ovdje imam jedno pitanje, sada ćemo završiti od, od, od, od ove raje. Sapalitak kaže u slučaju da rotilje neklanjaju i ništa ne prihvataju što je od Islama, ali ipak viruju Allahu. Da li je meni dozvoljno udati se bez njihovog pristanka ili moram poslušati? Roditeljima se također ne sviđa što brat prati sunat, što nije iz Bosne i sl. E, znači rekli smo ovdje da, e, znači da staratelj, da mora određene stvari da se nađu kod staratelja, onda opet da staratelj ima u određeni u određenoj situaciji pravo da zabrani, u određenoj situaciji nema pravo da zabrani, također. U svakom slučaju ovdje napomnijem i kažem da ispravno mišljam kod islamske učinjaka da da nema braka bez staratelja. Međutim staratelj ne znači nužno da mora biti otac. Nač u ovom slučaju osoba koja neklanja, koja se ničega ne pridržava vjere, znači ona nije bila staratel. Nego se ide drugim redoslijedom. Nač kao što sam pojašnjavao, takozvani redoslijed da sabi. Ako nema ni to, onda se traži osoba od ugleda, od bogobojaznosti u tom mjestu koja će biti staratel. Međutim ni u kom slučaju ne smije da bude brak bez bez staratelja. U ovom slučaju, znači po pitanju vakirotela, ako ti je došao prosac koji od vjere, znači koji kod sebe, znači ima vjere, Znači, zadovoljna se sa njegovom vjerom, znači, u tom sučaju nema pravo da ti zabrani. Mađutim ako se desi, na primjer, da je došao iz druge države i želi da te vodi e, u drugu državu, znači, o tom stvari treba da dobro razmisliš. Znači, ovdje, znači, iako e, sa šariatske strane ovaj, otak se može da bude staratelj, mađutim znači, da, tako da kažemo, da obavlja, znači, imao bi pravo radi te razdaljine e, možda da ti spriječi. I zato znači, ovo što je na kraju ovdje spomenuto, znači što ni iz Bosne, ako se potim podrazumijeva da ćete voditi u neku drugu zemlju da živjeti itd. Znači tu staratelja je taki i taki, imao bi pravo, imao bi pravo, znači pitalo bi se njegovo, pitalo bi se njegovo mišljenje. Tako u svakom slučaju, znači, ovdje skrećem ti da ovoj stvari razmisliš. Znači, jer i dalje, iako su roteljivaki, i dalje ostaje dobročinstvo prema roteljima, međutim, kada je u pitanju pravna stvar, znači, rotelj nema pravo vodati za brani. I ovoj sestri koji je pitala, opet savjetujem, znači, da a, se opširnije raspita kod neke učeni, učene osobe, znači, kod nekog naše braće koji su poznati, kao što je Šeji Safet, brat Semire, Mamović, tako dalje, eventualno koji je živi u njenom mjestu, neka se po pitanju ove stvari e, raspita. Kakav je propis puštan odjeći s po članaka? To smo rekli. Prošli put govorilo, odnosno govorili smo kad smo govorili o stanima na sudnjih dam, stanima sudnjih dana, pa se je spomenula osobe u koje uzvišeni Allah neće gledati, pa se je spomenulo između ostalog uh, hadis ide u Buhari, tri osobe uzvišeni Allah tebarak neće u njih gledati, između ostalog al-musbilu izarahu, onaj koji uh, dozvoli da se njegova odjeća spušta ispod člana. Znači u hadisu Buhari, znači nije reko džumaat golos, znači u hadisu se reklo posani kana salatu se hadis u Buhari. Znači, znači, reko, Buhari. Međutim rekova sam da kod islamskih činjaka post i iz oholosti i ne iz Znači, ako pustiš iz ako ne ispusti iz Ono mišljenje koje se meni čini ispravnije, znači u dva mišljenja islamskog čajaka, mada kažem da postoji drugo mišljenje, jeste da ispravnije mišljenje onej koji kažu da je zabranjeno da se spusti iz počlanaka, bilo izoholosti oholosti ili ne bilo iz oholosti. Naostavu hadisa o Bukhari, da posanika a.s.a. kaže Ma -ka nar. ono što je iz počlanaka biće uvatri ono što ispočlana ka bičubat. Normalno da ljudi ka pitanju ove stvari, kažu kodignen pantalezna člana, ka vehabija, na vehabije i tako dalje. Znate znači nek priču ljudi šta hoće. Ovo je hadis u Buhari. Poslanik alejhi salatu vesselam rekni jer ko nije, nije valid golosni, ne ova, ne ova nego ko Allah poslanik alejhi salatu vesselam. Stimo što kažem, znači da pošto jedan broj ulame koji kaže, ali iz izoholosti da je dozvoljeno i da je pokuđeno. Među tim drugi broj ulame, znači kao što je na primjer Zehebi, kao što je jedan broj Malikijski pravnika i tako dalje kažu, pa makar ne bilo izoholosti, da je zabranjeno. We now看到 formulas 우리� departed in Belchut and habla with el ca'bane That we decided the word in Hebrew We will continue wman que lu blood That's the carbohydrate Gift in Pooch Is not it good for you And that is my birth from Ohardi And that was my birth from Ohlass Weitched that God Savalama consoles Some ones on the show that there is some of the variables Se čini da neki kažu, znači pratiš osnovno razine. Međutim svi kažu da je najbolje i da je bolje da nosiš iznač lana. Znači niko ne reklo da ispod lana ka bolje nego. I ovo je na neki način, znači da kažemo, euh, uh, bonton ili da kažemo način ponašanja uh, muslimana prilikom odjeći. Znači nas mi živimo ovde, znači kada sa god kako mode da se pojavi, mi to sledimo. Znači mi imamo nešto što je naše. Znači mi imamo nešto što je naše. I naravno u stvari teško danas praktikovati. Znači ljudi kažu ovako, ljudi kažu ovako, međutim zna Znači, da je to došlo gdje? U Buhari, znači, u hadijskoj zbirci. Buhari, da ne kažem drugim, također, u muslimu i termiziju i u drugim biljim. Kako se odnositi prema osobi koja hoće slagati spleta, spl, e, koja hoće slagati spl, i praviti spletke i tako dalje? Znači, takva osoba, znači, čini nešto što je zabranjeno, što je haram. Znači, od e, laž, spletke i tako dalje su od velikih greha. Znači, e, budi oprezna, budi oprezana sprem ovakve osobe. Moli Allah, te barakva ta'ala, da te sačuva. Znači čov, čovjek treba dobiti uopšte da ga Allah koji sačuva od zla, od spletkarenja, od zaviste. I zato, draga braća, opet se vraćam, znači, važnost i bitnost jutarnjeg i večernjeg zikra. Znači, važnost i bitnost jutarnjeg i večernjeg zikra. Znači, to je došlo što je nešto posljednjih kanih i salatu se napraštiti kovo. I došlo je, znači, ko pravu ćeo, Allah će ga sačuvat odoga, pa sačuvat će godovo odoga, pa se učuvat će ko... Znači, zaštita i zaštita. I zato iz za ovog QS-a znači nemoj nemoj ostavljati jutarni večernji muzik. Međutim hoćeš kako sakuno struča za koju znaš da laže, na znači ne može dozvoliti da bude tvoje bliže društvo. Nemoj dozvoliti da bude tvoje bliže društvo. Jer za druga odabiraš samo pravog obirnik. Poslanik harih salatu sa ran kaže kao što je došlo uh, hadisu termiziju, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amak illa taqiyyun. Nemoj sedrosti osim sa mu'minom i neka tvoju hranu najede osim bogobojaza. To jeste nemoj biti u prilici da je hranu osim sa bogobojasnim ljudima. Znači nemoj se opet društiti osim sa bogobojasnim ljudima. Znači ovo su riječi poslanika alaihissalatu wassalam. La tu illa mu'minan. Nemoj se društiti sa mu'minan. Jer draga braćo, znači duše su takve. Da duša ostavlja traga na drugu dušu. Ili po, pozitivno ili negativno. Znači budi koliko god ti bio, da kažemo jaka osoba, jaka ličnost. Budi s nekim, znači svjesno ili nesvjesno neke stvari ć da se manifestuju na tebi. Jer zato je insan, insan. Znači, insan nije kamen. Znači, insan je taki da se se osjeća sa drugim ljudima. I da u, druge osobe utječu na njega i da on utječe na njih. Znači, duše su takve. I zato čovjek, isti razloga, čovjek mora da vodi računa sa kim se druži. I zato veliki broj koliko oni koji su zalutali, ostavili, vire, ostavili su zato radi svog družda. Da Allah tebari kvatara od toga sečuva. I zato je u Kur'anu, u Kur'anu, znači... Gdje čovjek na soudnjem danu dočekajati se i grizi svoje ruke Allah tebarko ta'la ta kaže Wa jevme i'addu od zalimu ala yedijih ja kulu Ja lejtani btahedthu ma ar rasuli sabila Ja vajlata lejtani lam attahid fulanin khalila Gdje čovjek na soudnjem danu grizi svoje ruke Od žalosti tuge Zašto Nisam Sodržal poslanikovog puta Zašto sam tog i tog uzokov prijatel Zašto sam tog i tog uzokov prijatel Znači, zašto sam se družio sa nekim kojim je govorio tako, pa i ja sam pustio njegov razgovor, pa i ja počeo da govorimo o harama. Sa nekim koji je radio neki haram, pa i poveo o harame, pa i ja. Znači, jes da te on poveo, međutim, nisi smio da, dovodiš, da dopustiš sebi da te povede. Zašto se nisam družio sa nekim kojim je me postao na namaz, kojim je na učenje Kur'ana, kojim je postao na hidli društva, kojim je postao na ovo, kojim je postao na ovo i tako dalje. Znači, tako da, znači, ovakvu osobu nekom slučaju. Međutim da tu osoba se uposavi tu da sedne sa njom tako da se savet tu ukazuje znači normalno da je dozvoljeno. I zato znači kao što se nam ukazuje večeras znači kao što smo govorili važnost namaza. Znači odevam ovo prilikom draga braćo sretne pažnoga sara to je jedno društvo. Znači bilo da se radi o djevojkama, o, o mladićima, znači o muškarcima ili da se radi o ženama. Znači svat mora da vodi računa kako bira svoje društvo. I zato je došlo u govora Sahaba Allahu kuseniki alejhi salatu vesselam također mimo što je došlo u Kur'anu i sunnet više predaje o tome obiranju društva. Jer tvoj drug, znači koliko je oni, da kažemo koji su postali ili da kažemo krenuli finnim a hirli putem zato što mi je nekod kolega rekao hajdi ti. Koliko oni koji su postale hafizi, zašto? Vidio svoj prijatelj uči Haiti pa hajdi ti, pa je naučio postao hafiz. On prijatelj rekao hajde ovo, hajde upiši, hajde upiši, hajde upiši fakultet, hajde upiši ovo, hajde upiši. Zašto? znači preko svoj prijatelj, i zato vam kažem da je to jedna bitnost. Morim Allah da se smilje i da nam oprasti, s tim što kažem, ova neka par du, duži pitanje ko je došlo od stara prečopaltaka, znači neko slobodno uh, pošalju, znači ako odgovor nije bio potpun, Nača, pošalju na moj e mail pa ćemo obširnije odgovoriti. Da se Allah da se smilje i da nam oprasti, sallallahu ala muhammedinu ali wa sahbih sallam, sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu.